Á þeim dögum kemur Jóhannes skýrari fram og prétikar í óbygglum jútegu. Hann sagði, gjörið yðrunn, himnaríki er í nánd. Jóhannes er sá sem svo er ummælt hjá jesæjasbámanni. Rödd hróbanda í eyðumörk, greiðið veið dróttins, gjöri beinar, bröytir hans. Jóhannes bar klæði úr úlvalda hári og leður belti um lendarsér og hafði til matar engisbrettur og villi hugnák. Men stremdu til að frá Jérusalem, allri jútiðu og jórdan byggð, letu skýrast af honum í áni jórdan og játuðu sindir sínar. Þegar hann sá margir farið og satt úk þegar til skýrtnar, sagði hann við þá, þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reyði, berið þá ávöxt sambóðin yðruninni. Látið yður ekkitur hugar koma að er geti sagt með sjálfum yður við reygum Abrahama föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abrahama börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögðað rótum trjanna og hært það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upp og í eldkastað. Ég skýri yður með vatni til yðrunar. En sá sem kemur eftir mig er mér máttugri og er ég ekki verður að bera skóhans. Hann mun skýra yður með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskobluna í hendi sér og mun gjör hreins að sinn og sapna hveiti sinn hlöðu en hismið mun hann brenna í óslakvandi eldi. Þá kemur Jésús frá Galiluð að Jórdan til Jóhannessar að taka skýrt hjá honum. Jóhanness vildi varna honum þess og sagði, mér er þarf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jésús svaraði honum, lát eftir. Þannig ber okkur að fullnæja öllur í og hann lét það eftir honum. En þegar Jésús hafði verið skýrður, stíði hann jafnstjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir, og hann sá andagöðu stíga niður eins og dúbu og koma yfir sig. Og rödd kom af himnum, þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþoknun á.